«Обов'язок громадянської непокори». Есе Генрі Девід Торо. Вперше опубліковано 1849 року. Щиросердно погоджуюсь з гаслом «Той уряд найкращий, що врядує найменше». І мені б хотілося б, щоб воно проявлялося все активніше та систематичніше». Здійснюючись, воно призводить до твердження, в яке я також вірю. Той уряд найкращий, який не править узагалі. І коли людина стане до такого готова, це і буде той тип уряду, який вона матиме. Уряд є доцільним лише у найкращому випадку. Але більшість урядів зазвичай і всі уряди інколи – виявляються недоцільними. Заперечення проти постійної армії, а їх багато вагомих і переконливих, в результаті також можуть бути направлені проти постійного уряду. Постійна армія – це власне рука постійного уряду. Уряд сам по собі, що є лише формою вираження волі народу, однаково підлягає і зловживанню проти людей. Доказом цього є війна в Мексиці – результат дії групи індивідів, що скористались урядом в своїх цілях. Позаяк люди не погодилися би на такий крок. Що ж являє собою американський уряд, окрім як Традиції на місці попередньої в намаганні передати себе в потомство незмінно, позаяк постійно втрачаючи свою цілісність. Він не має життєвої сили навіть однієї людини. Одна людина в силі підкорити його своїй волі. Це типу дерев'яної рушниці. І якщо люди всерйоз хочуть використати її як справжню, один проти одного, вона обов'язково розколиться. І від цього вона не втрачає необхідності. Для людей, що конче повинні мати механізм, складний, вельми шумний, щоб відчувати наявність порядку. Таким чином уряди показують, як успішно для їхньої вигоди людина піддається навіюванню і навіть самонавіюванню. Це та велич, яку ми повинні дозволити. Поки що цей уряд не сприяв жодній справі більше, ніж тоді, коли звільнив їй шлях. Він не робить країну вільною. Він не заселяє Захід. Він не надає освіту. Це досягнуто завдяки характеру, що притаманний американському суспільству. І досягнень було б більше, якби уряд інколи не траплявся на його шляху. Доцільність уряду проявляється, коли людина досягає успіху, не заважаючи іншим. І, як було вже сказано, Чим більше піддані залишаються на самоті, тим доцільніший уряд. Якби торгівля і комерція не були виготовлені з індійської резини, то ніколи б не перестрибнули через перешкоди, які постійно ставляться законодавцями. Якщо судити цих людей всеціло за результати їх дій, а не частково за їх намірами. Вони заслуговують на вирок та покарання, як надшибинаками, що кладуть перешкоди на залізничні колії. Якщо говорити конкретно як громадянин, а не як ті, що звуть себе бездержавниками, я прошу не скасовувати уряд одразу, я прошу кращого уряду. Нехай кожен чоловік та кожна жінка оголосять, який уряд вони готові поважати, і це буде кроком до його встановлення. Коли сила опиняється в руках людей, влада правити надається більшості та зберігається в їх руках протягом довгого часу. Не тому, що вони переважно праві, не тому, що це здається чесним для меншості, але тому, що вони фізично сильніші. Але уряд, в якому править більшість, не може базуватись на справедливості, навіть поки людина її розуміє. Чи може існувати уряд, в якому більшість вирішує не віртуально, де правда, а де ні, але свідомо? В якому більшість вирішує лише ті питання, які доцільно? Чи повинен громадянин відмовитись від своєї свідомості на користь законодавця? Для чого тоді свідомість кожному з нас? Думаю, ми повинні бути в першу чергу людьми, а тільки потім предметом. Не хочеться культивувати повагу до закону настільки ж, як до права. Я маю право визнати лише обов'язок робити те, що вважаю правильним. Дійсно, корпорація не має совісті, але корпорація совісних людей має совість. Закон ще не зробив людей більш справедливими, і навіть Порядні люди стають інструментом несправедливості через повагу до закону. Звичайним та природним наслідком надмірної поваги до закону є існування солдатів, полковника, капітана, капрала, рядових, порохових мавпочок та всіх інших, що марширують у рівному строю через пагорби та долини на війни. Уперекір своїм волі, згоді, здоровому глузду і совісті, Що ускладнює похід і пришвидшує серцебиття. У них немає сумнівів, що це проклятий бізнес. Вони налаштовані миролюбно. Хто ж вони тепер? Люди? Чи маленькі мобільні форти і склади на службі у недобросовісного можновладця. Завітайте у військовий порт і погляньте на військового моряка. Ось людина, яку виростив американський уряд. Ось, кого вирощує за допомогою чорної магії, не людину, а бліду тінь. Спогад про гуманність. Заживо. Поховану під зброєю і з почестями та супроводом. Не барабан було чути, не траурну ноту, Коли загін поспішав до волів. Не прощальний постріл, не пісню скорботну, Понад труною героя війни. Поховання серед Джона Мура після Корунни 1817 рік Чарльз Вульф Більшість служать своїми тілами за машин. Постійна армія, міліція, тюремщики, констеблі, поняті тощо. В більшості випадків їм не доводиться застосовувати почуття справедливості чи мораль. Вони стають матеріалом, як дерево, земля, каміння. Можливо, колись вдасться зробити дерев'яну людину, що буде не менш придатна. Вони викликають не більше поваги, ніж солом'яне чучело чи глиняний голем. Вони вартують, як коні чи собаки. Однак вони вважаються хорошими громадянами. Інші – законодавці, політики, правники, міністри, офісна бюрократія – служать державі в основному своєю головою. І так як вони рідко здатні бачити етичні відмінності, то без умислу служать швидше дияволу, ніж Богу. Лише деякі герої, патріоти, мученики, реформатори в кращому значенні служать державі по совісті і тому часто протидіють їй і через це вважаються за ворогів. Людина розумна, бажає приносити користь як людина, а не як сировина чи затичка, щоб не було протягу. Я високороджений, а значить не бути мені власністю чужою, прислугою панам, чи інструментом жодної держави на планеті. Життя та смерть короля Джона, акт 5, дія 2. 1595. Вільям Шекспір. Як же належить відноситись до держави сьогодні? Я відповім, що, зв'язавшись з державою, не уникнути безчестя. Я не можу ні на мить визнати цю політичну організацію своїм урядом, який є також і урядом раба. Всі люди визнають право на революцію, право заперечувати та чинити опір уряду, коли його тиранія та неефективність стають нестерпними. Але майже всі стверджують, що наразі це не той випадок. Але, на їхню думку, революція 1775-го якраз той випадок. Якби мені сказали, що той уряд був поганим, тому що оподатковував деякі закордонні товари, які транспортувались у його порти, то найвірогідніше, що не став би піднімати шум, тому що можу без цих речей обійтись. В кожній машині відбувається тертя. І, можливо, це виллється в щось хороше, на противагу злу. В будь-якому випадку, великим злом є ажіотаж навколо цього. Та коли з'являється окрема машина для тертя, а грабіж та гніт стають організованими, я кажу, що така машина нам не потрібна. Іншими словами, коли шоста частина населення нації, що оголосила себе захисницею волі, є рабами, а ціла країна несправедливо захоплена іноземною армією і впорядковується військовому праву, я вважаю, що настає час для чесних людей повстати для революції. Що робить цей обов'язок більш нагальним, так це те, що наша країна окупована, але нашою ж армією. Палей, авторитетний для багатьох у моральних питаннях, у своєму розділі «Обов'язок покори громадянському уряду» зводить громадянський обов'язок до доцільності, і далі говорить. Поки того вимагають суспільні інтереси, тобто поки неможливо противитись встановленому уряду чи змінити його без шкоди для людей, тоді воля Божа такому уряду підкоритися. Але не довше. Виходячи з такого принципу, справедливість кожного конкретного випадку спротиву зводиться до підрахунку кількості небезпек та нарікань з одного боку і вірогідності та вагомості його зміни з іншого. Про це, зауважує, він повинен судити кожен особисто. Та вочевидь, Палей ніколи не задумувався над випадками, коли правило доцільності не працює – коли люди, як і конкретний індивід, повинні добитись справедливості будь-якою ціною. Якщо я несправедливо видеру дошку з рук потопаючого, я повинен відшкодувати її, потонувши сам. Згідно з Палеєм, це було би незручно. Але той, хто врятує собі життя, в такому випадку його втратить. На практиці противники реформи в Масачусетсі – це не 100 тисяч політиків на півдні. Це 100 тисяч торговців і фермерів тут, які більше зацікавлені в торгівлі та сільському господарстві, ніж в людстві, і не готові чинити справедливо до раба і до Мексики, незважаючи на будь-які витрати. Я не сперечаюся з далекими ворогами, а з тими, хто, будучи поруч, співпрацює з далекими ворогами і виконує їхні накази, без яких останні були б безневинними. Ми звикли говорити, що більшість людей не готові, але поліпшення відбувається повільно, тому що лише незначна кількість людей значно мудріші або кращі від більшості. Не так важливо, щоб багато людей були такими ж хорошими, як і ти, як важливо те, щоб десь існувала абсолютна доброта, бо вона заквасить тісто. Є тисячі людей, які не підтримують рабство і війну, але насправді нічого не роблять, щоб покласти їм край які, вважаючи себе дітьми Вашингтона і Франкліна, сидять зі складеними руками і кажуть, що не знають, що робити, і нічого не роблять. Які навіть піднімають питання свободи лише у зв'язку з питаннями вільної торгівлі і спокійно читають ціни на товари разом з останніми новинами з Мексики після обіду і, можливо, засинають над ними обома. Яка сьогодні ціна на чесну людину і патріота? Вони вагаються, вони шкодують. І іноді вони подають петиції. Але вони нічого не роблять серйозно і ефективно. Вони будуть чекати, поки інші не виправлять зло, щоб їх совість більше не завдавала їм страждань. Найбільше, що вони дають – це дешевий голос, слабке схвалення і побажання успіху, правді, коли вона проходить повз них. Є 999 покровителів чесноти на одного чеснотливого чоловіка. Але легше мати справу з реальним володарем речі, ніж з тимчасовим її охоронцем. Будь-які вибори – це свого роду гра, як шашки або нарди, гра з легким моральним відтінком, гра з правильним і неправильним, з моральними питаннями. І природно, що ставки супроводжують її, в той же час світогляд виборців не поставлено на карту. Я віддаю свій голос, коли це можливо, так як вважаю за правильно. Але я не конче зацікавлений у тому, щоб це право перемогло. Я готовий залишити це на розсуд більшості. Його обов'язок тому ніколи не перевищує обов'язку доцільності. Тому голосування за правильне – це нічого не робити для нього. Це лише слабко висловлює людям твоє бажання його перемоги. Мудрий чоловік не залишить правильне на милість випадку і не побажає, щоб воно перемогло через силу більшості. У діях мас людей мало чесноти. Коли більшість нарешті проголосує за скасування рабства, то це станеться тому, що вони байдужі до рабства. Або тому, що залишилося мало рабства, яке можна скасувати їхнім голосом. Тоді вони будуть єдиними рабами. Прискорити скасування рабства може лише голос того, хто стверджує свою власну свободу своїм голосом. Чую про конвенцію, що має відбутися в Балтиморі або де інде для вибору кандидата на посаду президента, яка складається переважно з редакторів та людей, що є політиками за професією. Але я думаю над тим, яким чином рішення яке вони можуть прийняти стосується будь-якого незалежного, інтелігентного та поважного чоловіка. Які переваги матимемо ми від його мудрості та чесності? Чи можемо ми не враховувати незалежні голоси? Хіба мало в країні людей, які не відвідують конвенції? Але ні, виявляється, що так званий поважний чоловік негайно відходить від своїх поглядів і зневірюється в своїй країні, коли його країна має значно більше причин зневіритися в ньому. Він негайно приймає одного з кандидатів, обраних таким чином як єдинодостойного, тим самим доводячи, що він сам достойний для будь-яких цілей демагога. Його голос не вартий більше, ніж голос будь-якого безпринципного іноземця або найманого тубільця, якого можна було б купити. Ох, де ж та людина, яка є людиною і, як каже мій сусід, має внутрішній стержень? Наша статистика помилкова. Кількість населення не така вже й велика. Скільки людей припадає на тисячу квадратних миль у цій країні? Навряд чи один. Чи не пропонує Америка жодних заохочень для чоловіків, щоб оселитися тут? Американець перетворився на дивака з розвиненим органом стадності, а також із явним браком інтелекту та радісної самостійності. Чия перша і головна турбота, коли він приходить у світ, це переконатися, що притулки для бідних у хорошому стані. І ще до того, як він законно одягне чоловічий костюм, зібрати фонд для підтримки вдів та сиріт. Хто, коротко кажучи, наважується жити лише за допомогою взаємної страхової компанії, яка пообіцяла поховати його гідно. Як правило, присвятити себе всього викоріненню будь-якого, навіть наймасштабнішого зла, не є обов'язком жодної людини Кожному варто вирішувати за себе Але якщо прийняти рішення відмовитись від боротьби, то принаймні треба відмити свої руки, щоб не підтримувати зло Якщо я присвячую себе іншим заняттям і роздумам, я повинен спочатку переконатися, що я не займаюся ними, сидячи на плечах іншої людини Я повинен спочатку злізти з нього, щоб він теж міг займатися своїми роздумами Тільки погляньте, яка груба непослідовність допускається Я чув, як деякі мої земляки говорили Мені б хотілося, щоб вони наказали мені допомогти придушити повстання рабів Або піти в похід до Мексики а, Подивимося, чи пішов би я І все ж саме ці чоловіки, кожен з яких через свою відданість Або опосередковано через свої гроші, а все ж забезпечили собі заміну Солдату, який відмовляється служити в несправедливій війні, аплодують ті, хто не відмовляється підтримувати несправедливий уряд, що веде цю війну. Його хвалять ті, чиї власні вчинки та авторитет він ігнорує та зневажає. Наче держава покаялася настільки, що найняла когось, щоб карати її під час гріха, але не настільки, щоб, Намить припинити грішити Так під виглядом порядку та цивільного уряду Ми всі в кінці кінців повинні схилятися І підтримувати власну ницість Після першого сорому гріха приходить байдужість до нього Із аморального він стає, так би мовити, неморальним І вже не зовсім непотрібним для того життя, яке ми створили. Найгрубіша та найпоширеніша помилка вимагає найбільш безкорисливої чесноти для свого виправдання. Легкий докір, якому зазвичай піддається чеснота патріотизму, найчастіше стосується благородних людей. Ті хто, незважаючи на те, що не схвалюють характер і заходи уряду, піддаються йому своєю відданістю та підтримкою, безсумнівно є його найсумліннішими прихильниками і тому часто стають найсерйознішою перешкодою для реформ. Дехто подає петиції до держави, щоб вона розірвала союз, знехтувала вимогами президента. Чому вони не розірвуть його самі, союз між собою та державою, і не відмовляться сплачувати свою частку в її казну? Хіба вони не перебувають у такому ж відношенні до держави, як сама держава до союзу? І чи не ті самі причини заважають державі чинити опір союзу, що і їм чинити опір державі? Як може чоловік бути задоволений лише тим, що має якусь думку, і насолоджуватися нею? Чи є в цьому задоволення, якщо його думка полягає в тому, що він ображений? Якщо ваш сусід обдурив вас на один долар, ви не задовольняєтесь лише знанням, що вас обдурено, чи тим, що скажете, що вас обдурили, або навіть тим, що подасте йому петицію, щоб він повернув вам ваші гроші. Ні. Ви одразу вживаєте реальних заходів, щоб отримати всю суму і забезпечити, щоб вас більше не обдурювали. Дія на основі принципу «усвідомлення і виконання того, що є правильним» змінює речі та відносини. Вона є по суті революційною і несумісна з тим, що було раніше. Вона не лише розділяє держави і церкви, вона розділяє сім'ї. Так, вона розділяє і індивіда, відокремлюючи диявола в ньому від божественного. Існують несправедливі закони. Чи погодимось, і будемо їх виконувати, чи намагатимемося їх виправити, поки не досягнемо успіху, чи будемо порушувати їх відразу. Зазвичай люди під таким урядом вважають, що вони повинні чекати, поки переконають більшість змінити ці закони. Вони думають, що якщо вони чинитимуть опір, лікування буде гіршим за зло. Але це саме уряд винен, що лікування гірше за зло. Він робить його гіршим. Чому він не схильний передбачити і забезпечити реформи? Чому він не плекає свою мудру меншину? Чому він кричить і чинить опір ще до того, як зазнає шкоди? Чому він не заохочує своїх громадян бути насторожі, вказувати на його недоліки та робити його кращим. «Чому він завжди розпинає Христа?» – відлучає Коперника і Лютера, оголошує Вашингтона і Франкліна бунтівниками. Здавалося б, що навмисне і свідоме заперечення влади – це єдиний злочин, який уряд ніколи не передбачав. Чому ж він не призначив за нього чітке відповідне і пропорційне покарання? Якщо чоловік, який не має майна, відмовиться хоча б раз заробити 9 шилінгів для держави, його кидають до в'язниці на строк, що не визначений жодним законом, який я знаю, і залежить лише від розсуду тих, хто його туди помістив. Але якщо він вкраде 90 разів по 9 шилінгів у держави, йому швидко дозволять знову піти на волю. Якщо несправедливість є частиною необхідного тертя машини уряду, най буде, най буде. Можливо, вона з часом стане більш гладкою, але безперечно сама машина зноситься. Якщо несправедливість має пружину, шків, мотузку чи ручку, призначену виключно для себе, тоді, можливо, ви можете подумати, чи не буде лікування гіршим за зло. Але якщо несправедливість така, що вимагає від вас бути агентом несправедливості щодо іншого, тоді я кажу, порушуйте закон». Нехай ваше життя буде контртертям, щоб зупинити машину. Моє завдання у будь-якому разі – не дозволити собі бути частиною того зла, яке я засуджую. Щодо прийняття способів, які держава пропонує для виправлення зла, то я не знаю таких способів. Вони займуть занадто багато часу і життя людини – мене. У мене є й інші справи, якими треба займатися. Я прийшов у цей світ не для того, щоб перш за все зробити його хорошим місцем для життя, а щоб просто жити в ньому, чи то він буде добрим, чи поганим. Людина не повинна робити все, але щось вона повинна робити». І оскільки вона не може зробити все, це не означає, що вона повинна робити щось неправильне. Це не моя справа подавати петиції губернатору чи законодавчим органам. Так само як не їхня справа подавати петиції мені. І якщо вони не почують моєї петиції, що мені тоді робити? Але в цьому випадку держава не передбачила жодного способу. Сама її конституція є злом. Це може здатися різким, впертим і непримиренним. Але це вияв найбільшої доброти та уваги до єдиного духу, який здатен це оцінити або заслуговує на таке ставлення. Так само й усі зміни, що тривожать тіло, на краще як народження та смерть. Я не вагаюся сказати, що ті, хто називає себе аболюціоністами, повинні негайно та рішуче відмовитись від підтримки уряду Масачусетсу як особистої, так і матеріальної, і не чекати, поки сформується одностайна більшість, дозволяючи праву здобути перемогу через них. Я вважаю, що достатньо мати Бога на своєму боці, не чекаючи на підтримку цієї більшості. Більше того, будь-яка людина, що є більш правильною, ніж її сусіди, вже складає більшість з одного. Я зустрічаю цей американський уряд або його представника, уряд штату, безпосередньо лицем до лиця один раз на рік, і не більше, у постаті його збирача податків. Це єдиний спосіб, яким чоловік в моєму становищі неминуче зустрічається з ним. І тоді він чітко каже «Визнай мене». І найпростіший, найефективніший і в теперішньому стані справ – Найнеобхідніший спосіб поводитися з ним щодо цього питання – висловити своє невелике задоволення ним і любов до нього. Це заперечити його. Мій цивільний сусід – збирач податків. Це саме та людина, з якою я маю справу, адже зрештою я сварюся не з пергаментом, а з людьми. І він – добровільно обрав бути агентом уряду. Як він може зрозуміти, що він є і що робить як посадова особа уряду, чи як людина, поки не змушений буде подумати, чи ставитиметься він до мене свого сусіда, до якого має повагу, як до сусіда та доброзичливої людини, чи як до маніяка та порушника спокою? І побачить чи зможе він подолати цю перешкоду для своєї сусідської поведінки без грубшої і більш імпульсивної думки чи мови, що відповідає його діям? Я добре знаю, що якщо б тисяча, якщо б сто, якщо б десять людей, яких я міг би назвати, Якщо б лише 10 чесних людей, так, якщо б хоча б одна чесна людина в цьому штаті Масачусетс, припинивши тримати рабів, насправді вийшла б із цієї спільноти і була б замкнена в місцеву в'язницю за це, то це було б скасування рабства в Америці. Адже неважливо, наскільки малим здається початок. Те, що зроблено добре, зроблено назавжди. Але нам більше подобається говорити про це. Ми кажемо, що це наша місія. Реформа тримає багато десятків газет у своїх послугах, але жодного чоловіка. Якби мій поважний сусід, посланець держави, який присвятив свої дні в регулюванню питання прав людини в Раді, замість того, щоб бути заляканим в'язницями Кароліни, Сів би у в'язницю, як в'язень Масачусетсу. Штату, що так прагне накинути гріх рабства на свою сестру. Хоча наразі він може виявити лише акт несправжньої гостинності, як підставу для сварки з нею. Тим не менш законодавча влада не повністю відмовилася б від цього питання наступної зими. В уряді який ув'язнює будь-кого несправедливо, справжнє місце для праведної людини також є її в'язниця. Справжнє місце сьогодні єдине місце, яке Масачусетс надає своїм більш вільним і менш зневіреним душам. Це її в'язниці, щоб їх викинути і замкнути в межах держави її власним актом, так само, як вони вже викинули себе своїми принципами. Саме там повинен знайти притулок втікач-раб і мексиканський в'язень на умовах засекреченості, і індіанець, що приходить захищати правду свого народу. На тому окремому, але більш вільному та почесному ґрунті держава розміщує тих, хто не з нею, хто проти неї. Єдиному місці в рабовласницькій державі, де вільна людина може перебувати з честю Якщо хтось думає, що їхній вплив буде втрачений там І що їхній голос більше не буде досягати вух держави Що вони не будуть виглядати як вороги в її стінах То вони не знають, наскільки істина сильніша за помилку і наскільки красномовніше і ефективніше може боротися з несправедливістю той, хто хоч трохи випробував її на собі, викиньте весь свій голос, не лише смужку паперу, але весь ваш вплив. Меншість безсила, коли вона підкоряється більшості вона навіть не є меншістю в такому випадку, але вона не переможна, коли її вся вага лягає на перепону. Якщо вибір – це утримати всіх праведних людей у в'язниці або відмовитись від війни та рабства, держава не вагається, що вибрати. Якби тисяча людей цього року не заплатила свої податки, це не було б насильницьким і кривавим заходом. Як тоді, коли вони їх сплатили – і дозволили державі скоювати насильство і проливати невинну кров. Це, насправді, визначення мирної революції, якщо така можлива. Якщо збирач податків або будь-який інший державний службовець запитає мене, як це вже сталося, а що я маю робити, моя відповідь – Якщо ви справді хочете щось зробити, подайте у відставку. Коли підданий відмовляється відданості, а посадова особа подає у відставку, то революція завершена. Але навіть тоді, уявіть, кров буде проливатися. Хіба не існує певного виду кровопролиття, коли совість поранена? Через цю рану витікають справжня людяність і безсмертя людини. І рана кровоточить до вічної смерті. Я бачу цю кров.